A aducea din secolul al ii este și mai acută acum, deschiderea către religii orientale de un alt tip față de cel roman tradițional, care ce presupunea? Înfinirea rituilor, o credință în zei care la vreme au lui Augustus cum nu prea mai exista decât mediată de literatură și arte, nu? despre romani în multe mei s-a spus că sunt cel mai religios și cel mai ireligios popor în același timp, în sensul că foarte superstițioși, foarte atenți la ritu la semne, dar credința aceasta devotată față de zei, Dacă ar fi avut o cândva devenise aproape inexistentă, secolul unii an de Hristos, de asemenea respingeau, spuneam cultele acestea speciale de misterii sau de, de inițieri, uh, inițieri personale, cu forme spectaculoase, cum erau cele presupuse de Culturile Lin sau de. cultul Dionisia. Ce, ce, ce tip de religiozitate purtau cu sine aceste culte speciale în cadrul religiilor cetății din Grecia? Deci, la început fuseseră culte marginale și în cetatea greacă. Numai că... O O, o structură inteligentă și elastică, doar va tinde să asimileze astfel de forme periferice, cândva, pentru a deveni mai puternică. Este ceea ce se întâmplă, dacă vreți, mătate și creștinism, și la noastră, ce religie care are și statutul acesta de religie a cetății, de religie adoptată de între corpul social. Mainstream, dacă vreți, putiți. Deci, există un mainstream și există marginalii ale fenomenului. Relația aceasta dintre centru și margine, întotdeauna e foarte interesantă ne spune ceva. Până la urmă studiim marginalile, ceva despre centru lui fenomen. E un tip de studiu care asta se face uh, foarte mult, poate prea mult se. se se insistă prea mult pe marginalii, uitându-se de miezul fenomenelor și a corpului lor sociale. Deci, în creștinism spuneam, când se pune problema, marii mistici, sfinții cu o trăire foarte intensă, întotdeauna vor avea o tendință, să zicem așa, centrifugă față de uh, miezul uh, religiei creștine. Mm -hmm. Și față de orice miez, în mm -hmm. urmă. Deci, vor tinte să se singularizeze, să pe cont propriu. Mm -hmm. Deci, uh, am trăirea mea, care este absolut personală, uh, religia uh, consacrată, mainstream uh, este Nu mai poartă cu sine miezul originar al fenomenului respectiv. Trăirea mistică profundă presupune un individualism foarte puternic. Ori știți că mai cu seama în creștinism care e o religie a cărții, care este o religie a dogmei, tendințele acestea au fost foarte combătute de la început. Tendințele dreptate împotriva marilor erezii sunt de felul acesta. Deci, ce vrea Biserica de la început? Nu spun că lucrul ăsta este rău, deci... nu, nu pun semnul plus sau minus aici. Vrea coeziune. Deci, Eclesia înseamnă comunitate. nu te rupe de corpul uh, bisericii, pentru că vei greși. Dacă vrei să o iei pe cont propriu, sigur uh, vei fi în, în eroare. Nu știu ce vor râneam. Uh, bun. E, e o chestiune foarte delicată aceasta, foarte... greu este să păstrezi un, un echilibru între centru și margine și s-a văzut chiar din primele secole. Mă puțin, poate e important, cu ce să mai crede. În hmm? sim. sim. sim. sim. sim. sim. sim. sim. sim. sim. Eu n-am auzit de asta sim. sim. sim. Habar n-am ce înseamnă. Am... Auzat de a-i că citeam o genie. Da... Haide, Dionisiac am auzit. Da, nu știu ce... N-am înțeles ce vreau să spun. Platinii nu erau dionisiaci? cum? Platinii... N-au făcut o către culturile astea lungiastice cum face Mai mă! natura, în țiană, în felul mările arhătice, normal era o descul de... A, după aia s-au stricat? După aceea, da. O dată cu asemenea elementurilor helengistice, da. Că am văzut niște din astea. Dar o să avem și la... Arheologice. O să avem și la... Evocatoare. O să avem și la adunărul ăsta. Dacă pe fișă... Cum se numea? hotărârea senatului privind bacanalie în care se în care senator zicea Sărbătorile astea? Da, din 10. Da, da, da, parcă mi-a duc caminte. Eleusin. Stai să o caut cu Eleusin, se vorci. <coughs> Misterele Eleusin. Mama de i cu cum iste. de fapt vorbea de miștere. Constatii. Ah, Demetra zi? și Persefona. Aha, gata. În uh, Micenia, în perioada miceniană. Ora pira Persefonei mm -hmm. și Hades, nu știu ce. Da, știu că azi de cător loc Mhm. Bine că ne-am luminat cât de cât. Deci, de Nu știu dacă o să vin mâine. Mâine ce faceți la doamna... La cinema? Da. Două, două, două. Mă, mă, dacă mă vede iar am restanțele așa, dacă mă vede că sunt iară bâtă... Știu că aflăm că sunt în așași situație. la autofesoara, m-au călalt restanța. Dar mă mișculec de ce o să-mi varză? să-mi varză, da. Deci, pe mine, la examen, m-am pus să scriu alfabetul și n-am știut. Nu, numai pe tine, și pe noi ne-a pus la FMS-ul tăi, da. Păi da, dar doar pe mine m-a pus la noi. Dar pe tine, pe noi ne-a pus tot Deci, pentru că restul era mai sus, știi? Doar eu am fost singura proastă din... Deci, aia că era din avea de șut 35 și plus, încă unul, cei să vorbeți tu. Mhm. Mm nu, deci nouă ne-a dat greu e la examen. Ce ce, ce, chiar știi? Nu și ne-a dat traducerea din Luciana Samoșata. Ah, nu, nu. nu la prima vedere. Oi. A, așa cum nouă PSM-ul doi, dar unul perioada după din urmă. Și nimeni nu-i acommenit, nici măcar Alex. Lui Alex? Cum? Dar că nu ne-a povestit. Lui Alex de ce nu a convenit? Păi e mai... mai ușor să... Nu știu ceva, cine m-am Da. Deci relația dintre centru și margine. În general și în particular în religii și în și mai particular în creștinism. Marginea spune ceva despre centru. Pentru că contundul întotdeauna spune ceva despre miezul unui lucru sau unui fenomen. Ei, ă, creștinismul, mai mult poate decât alte religii, a ținut foarte mult la păstrarea acestui centru pur, care este Cuvântul revelat prin carte. Dar, bieînțeles, umanitatea a fost întotdeauna așa cum a fost și cum va fi, adică nu poate fi uh, oprit un, uh, o, o diversitate firească, uh, până la un punct. Sigur că ideal este atunci când se păstrează un bun echilibru între margine și centru, pentru că există situații de grav dezechilibru, de ruptură, și astea duc la dizolvarea unui corp social, a unui religii, până la urmă, nu? E, Cum faci să să menții echilibru? Ce are de făcut, să zicem așa, ca să dăm un exemplu, biserica când apare un pustic care o ia pe cont propriu? Ne? Roma e damnată, coruptă, să spunem, papalitatea albătorazna, nu mai păstrează puritatea mesajului originar. Eu vreau să o păstrez. Eu simt că sunt chemat să o păstrez. sunt denumărate astfel de cazuri în istoria creștină, și sigur că și astăzi ne întâlnim cu ele. Ce are de cu biserica în momentul acela? Sigur că prima tendință e de crispare, a doua tendință este de apropiere. Îl iau în sâmbl meu, îl santific, îl uh, propun ca model, ba, așa cum prezint eu lucrurile, care pare să... Uh, poate poate să pară puțin cinic sau, eu știu, un calcul uh, uh, urât. De fapt, nu e chiar așa. Adică lucrurile se petrec într-un mod firesc. Uh, Pentru că există această tendin tendință și tensiune care are o răsfrângere pozitivă până la urmă. Dacă tensiunea dintre margine și centru este bine uh, asumată și urmată și uh, chiar întreținută, au de profitat și marginea și centru fiecare de partea sa. Se susțin unii pe alții, mm -hmm. nu? Se susțin la urmă unii pe alții, sigur că da. Și așa se numple, să zicem, calendarul <l> cu o sumedenie de, de oameni de din comun, care trăiesc într-un mod profund mesajul de la origine. Oare cum, așa s-au crecut lucrurile și în alte spații, în alte religii. Religia greacă, care nu, nu este una atât de, de concentrată pe domă. e o chestiune foarte interesantă. Știm că elenismul nu a fost dogmat, nu există o singură uh, idee despre sau zeu sau altul, sau, zei, uh, sau uh, un alt fel de a, de a trăi în relație cu zei. Există o, o libertate în interpretarea uh, miturilor. Există nenumărate variante ale miturilor. E adevărat că lucrul acesta nu este, totuși, de afirmat la modul absolut, Ne atragă atenția istoricii, antropologii, de plină Atena în religia greacă. Întotdeauna este învățișată ca fecioară, da? Deci o zeiță virgină. Nu avem variante care să contrazică asta. Deci, fădeți? Sunt niște limite. Bun. ca să revin la problemă după atâtea paranteze. Am o întrebare. Atena... Uh, nu știu dacă, poate n-am reținut bine, este și, uh, hermafrodită și femeie și bărbat ceva? Nu! Uh -huh. <laughs> Eu mai bărbătoasă. Da. am de... găsit undeva varianta asta și de asta... Uh, Bine, poate era o speculație. Uh, sunt mai multe zeițe fecioare care, vedeți, reprezintă, de obicei, excepția al mintei, zeințele panteonului grecesc. Nu sunt vecioare, nu înseamnă că ne neapărat soții, dar nu sunt vecioare. Ele reprezintă însă fiecare cât un prototip și aici suntem încântați să vedem cât de vie este psihologia aceasta pe care grecii au proiectat-o în în divinitățile lor. De pildă, între Athena și Artemis, există mari deosebire. am două sunt zeițe fecioare. Dar fiecare în felul ei. Deci, Athena este între... și zeița războinică, uh, e mai bărbătoasă, să spunem, și-o vedem înfățișată în statuare cu armele cu... cu uh, da, arme și... Uh, echipamentul de, de protecție foarte grele, greoaie chiar, deci o, o vedem așa, este cumva masculinizată, să spunem, în sensul că inteligența masculinizată, exagerată și studiul masculinizează o femeie, să spune. Deci e cea dedicată studiului. E un tipar. îl regăsim și în zilele noastre. Artemis este o, cu totul alt stil. Deci e sportiva, e vânătorița foarte crudă, de alt fel, pe eventualii amanții sau doritori, aspiranți la mâna ei să getează fără milă. Nu, nu este neatinsă Artemis. Nu? Este pecioară, dar nu neatinsă. în e cazul Atenei. Deci, în sensul ăsta putem vorbi de un soi de hermo, hermafroditism, dar nu uh, cred că e o, e o speculație și sigur că mai e ușor să ne jucăm așa cu, cu, cu cuvintele. Uh, nu, nu e un hermafrodit. Deci nu e asta. Este artis, să spun. Artis în uh, liturgia greacă și apoi preluată în cea latină este elmafroditul. Bun. Încerc să mai închid din paranteze. Deci, religia greacă a asimilat, până la urmă, aceste culte marginale. De ce erau marginale? Pentru că mai presupuneau o relație personală, în început de relație personală cu divin. erau mistice în sensul etimologic al cuvântului. Deci, acela care presupune transgresarea unor limite. O inițiere care vizează transgresarea limitei dintre uman și divin. Deci, o cale personală cu zeitele cele două, cu Cora, cu Demetra și pe Sefona, pe de-o parte, sau cu Dionysos, pe de alta. Necontrolate, să zicem, de relațiune, de o instituționalizare calmă, aceste tendințe pot duce departe, pot duce la ruperea corpului social, la singularizări periculoase. Eu sunt cu zeime, cu zeințele astea de pindă, nu prea mă interesează ce se întâmplă. Am, mai ales că aveau acces la aceste emițieri și uh, persoane din uh, straturile inferioare ale societății. Deci, nu se mai adresează doar uh, oamenilor liberi și uh, celor care fac fa la cetății, ci oricui. E un potențial aici de insurgență, care poartă cu sine orice cult de felul acest. Mai vorbim în Dionisism, manifestările acelea uh, orgiastice, tipice, uh, puteau fi periculoase și legendele uh, ne spun foarte mult în sensul acesta. Tragedia care ne spun foarte mult tot ciclul legal de figura lui Iorlisos, Ce însemna intrarea într-o transă dionisiacă? Știm că femeile respective, menadele, așa se și cheamă, intră într-un soi de nebunie, deci o ruptură de celebra raționalitate greacă și devin ucigașe, sunt în stare să ucidă din greșeală chiar oameni. în principiu, animale, nu? Le, le sfârși și ele ucind. un rit sângeros care are la bază o trăire foarte intensă și care nu mai e controlată de rațiune, o, o ieșire din sine. Ei, Ionisus este un, un zeu special, un care moare și vie. Faptul că e vinului înseamnă mai mult decât simplă veție, propensiune către veție. Vinul este văzut, ca și în alte contexte religioase, ca un vehicol pentru depășirea limitelor persoanei. Sigur că creștinii vor blama diocesismul într-un fel pentru că avea niște elemente apropiate de, de creștinism, și creștinii m să se definească foarte clar în acolo cu el, uh, și vor acuza tocmai uh, potri... tipul acesta de, de, de beție, uh, care se putea lăsa cu episoade sângeroase, insistând că Pe, pe, pe ideea că beția creștinului trebuie să fie una sobră, deci o fel de îmbătare fără vin. Sobria elietas. Au, au ținut să facă distințiile acestea. Bun. Închidem. Deci, romanitatea secolului III e mai obișnuită cu astfel de culte, deși adevărat că ele nu se practică încă Um, există uneo oară sărbătoarea reției dea Aceasta era o, o, o sărbătoare care avea un nucleu de, de tip orgiastic, fiind de-a uh, dedicate exclusiv femeilor. De, pentru care, în momentul uh, binecunoscut, când Claudius se uh, travestește în femeie, violând Sărbătoarea Zeinței de ea, uh, sigur că va da prilej de, de mare scandal. Uh, oricum, în secolele următoare, deschiderea către Orient, către, cu totul alte culte, către culturii de pildă, către culte egiptene sau orientale, toate acestea vor fi din ce în ce mai, mai accentuate, și vor schimba, de asemenea, profilul romanului tradițional care n a fi visat la așa ceva. Acum revenim la miezul secolului I și constatăm că individul roman se comportă altfel, e mai sensibil, mai obișnuit cu anumite teme o educație filozofică și uh, retorică pe care anterior o respinsese. Uh, descoperă poezia, descoperă o mitologie poetică uh, și, în principiu, devine act să-și imagineze rostul lui pe lume independent de cel al cetății. Deci asta este schimbarea majoră. Asta este individualismul despre care vorbim. Deci, iată, avem un Catull, avem un Lucrecius, avem un Cicero. și toți sunt exemple foarte bune. Chiar Cicero aliminte atât de dedicat cetății politicului, are politice, e foarte preocupat de toate acestea, dar temperamentul lui, știți, îl, îl trădează. El e un melancolic uneori, e un coleric nu? care acționează sub impulsul acestor umori. Sigur care are și o cultură, cum știm, fără cusur foarte amplă, cultura multă îl duce pe un uh, individ pe o cale care nu se poate să nu fie una foarte personală. Deci, de reflecția, exercițiul acesta al, al gândirii te rupe puțin de, de masă chiar dacă nu vrei să te rupi E clar. De asta, masele neinstruite în fel instinctiv, au reținere această față de, de cultură. Bine, vorbim mai ales de epoci dintre acestea de de, de cum ea noastră, pentru că sunt și epoci în care, chiar dacă nu înțeleg cultura, oamenii simtii nu o resping și nu o disprețuiesc. Ne place să credem că uh, au existat asemenea epoci Și se vede lucrul ăsta chiar în cultura materială care rămâne în urma acestor generații. Bun. Revenim acum la cronologie și la, la problemele deceniului al VII-lea, al VI-lea, deja în anul 60, După reprimarea conjurației din Catilina, vorbim despre primul primul virat, deci cei trei potentați. <coughs> A ah, înțelege o societas potentie, societas potentiae, e vorba de Cezar Pompei și Crasus, primii doi sunt mai pudernici, cumva mai importanți decât Crasus, Și, sigur că, da, e o formă de guvernare care nu era legiferată, nu intra în canoanele politicului, politicii romane anterioare. Deci, prin simplu, originalitatea ei, această formă, anunță altceva. Vedeți că vorbim despre potenția. Vom specula și astăzi și în săptămâna viitoare asupra relației între potesta și potenția. Am analizat puțin conceptele politice ale vredii, care spun foarte mult despre marile mutații care se petrec. Deci potesta este puterea conferită în mod legal potrivit canoanelor potenția este o putere asumată, mai mult sau mai puțin samavolnic, prin forța umeinilor și în privința aceasta emergență a individului se constată. Deci, în primul tipul condotierului, ce altceva este decât un mod de a uh, pune în uh, avascena politicului indiviz. care ia pe tot problema puterii. La fel, acești potentați care se disting și desting formele vechi, nu știu, consulat, dictatură, e ceva ce trece dincolo de, de ele. Începe, după agitatul decenial, în șaptelea, Uh, unde cere și mai pământarea șasea, deci anii cincizeci, uh, care pentru cicelor sunt ani de declin și de suferință, de prigolit de Clodius, care l a spate pe Cezar, e exilat, uh, se întoarce în triunf, uh, uh, pledează prodomo sua, da? Uh, scrie foarte mult, scrie și discursuri dintre cele mai uh, frumoase, scrie și tratate de Republica, chiar în acest deceniu, uh, e, e unul de intensă activitate pentru Cicero, în simultaneitate cu uh, fundalul acesta politic foarte dramatic. Începe încerirea Gănii, care îl va propulsa pe Cezar în, în o poziție în care el acumulează un maximum de putere. Inițial, fruntașii republicani ar fi vrut să îl marginalizeze cu să îi de ceva de făcut în campania aceasta, care este una lungă și nu lipsită de dificultăți, Țin seama de faptul că Galii sunt, la vremea aceea, uh, cum se spune, pe punctul de a intra în oicumenă. Deci în lumea civilizată nu erau fitecine. Deci, în trecenți, sunt foarte avansați. Au o civilizație foarte uh, interesantă. Uh, au de anumite, gustul civilizației. Asta va face, poate, ca, să se și romanizeze atât de deplin. E un exemplu strălucit de, de romanizare și unde Pomană, Franța, va fi, la începuturile ei, ceea ce a fost o națiune fruntașă între cele ale Europei. Deci, lucrurile să le avem după. Se reînnoiește la mijlocul deceniului Triunviatu, celebra localitate Luca, din Peninsulă. Vedeți, 1955 este anul în care, pe de o parte, Cicero scrie de oratoră, pe de altă parte, se pare că acum trebuie să plasăm moartea lui Lucrezio un cu o încărtătură simbolică, planul acesta cultural. Moare în curând și deci numele strălucite ale generației precedente. Știm că Cicero a fost cumva editorul poemului lucrățian. Îi interesa foarte mult epicureismul roman și profit ca să atragă atenția că este un moment în care epicureismul romanii foarte fertil vor profita de, de asta și poeții noștri din acest semestru Verginius și Coratius Verginius încep, și începe educația în mediul epicureic. E notabil lucrul acesta, mai ales țin în seama de faptul că uh, Leneș va schimba profilul, va, înclina către doctrine spiritualiste, deci, cele absolut opuse epicureismului, dar, amprenta epicureică, totuși, rămâne undeva. Interesul lui pentru natur sentimentul naturii pe care îl are, este dictat și de epicureism. Ce să mai spunem despre Horatius care e un epicureu, a un ca să zicem așa, E adevărat că și la el vorbim de o, un melanj, de o osmoză între epicureism și stoicism și, sigur, și de uh, doctrine până la urmă. Uh, uh, zona aceea de la Golful Napoletan, Herculanu, da, zona care mai târziu avea să cadă pradă uh, uh, dezastrului. erupției vezuviului, da? Este o zonă a școlilor epicureice. Și astăzi se descoperă, vom mai reveni la chestiunea aceasta, încă se mai descoperă texte. Știu că am urmărit pe internet cu <gură> foarte spectaculoase. Se încearcă citirea unor manuscrise arse conservate la, oh, de la Herculaneu. Da, da, da. Ceva ce imaginat, știți, într-o altă epocă, acum se pot face foarte multe lucruri. Deci, așa, prin, prin straturile de uh, ars, uh, prin instrumente foarte sofisticate, se citește încă câte ceva. S-a găsit chiar și hârtie igienică din pala. Da, acum se se încearcă tot așa, opere mari folosite ca hârtie igienică pe vremea romanilor. Da, bine, nu sunt prea cunoscătoare a istoriei hârtiei igienice. Cred că a ajut Nu să ne închipuim cu în ceva de tipul Zerba sau ce se folosește astăzi. Dar, atât cât știm, știm că foloseau pentru așa ceva, mă tem că nu numai hârtie, și, Papir, și papiruți, și și dar tot felul. Știu că în românesc frunzele de porumb au servit acestui scop o perioadă foarte îndelungată. Deci, presupun că și în alte părți s-au mai folosit și alte uh, suporturi materiale pentru obișnuita îndelenicire. Mă rog. Uh, Deci, de, aproape un deceniu este dedicat cerilii Galiei, aproape un deceniu durează conflictul lui Cicero cu Clodius și uh, se încheie, vedeți, aproape uh, simultan, să zicem, cuceria Galiei și uh, episodul Clodius, care va fi asasinat de unul dintre oamenii lui Cicero, de ceremul Milo, cred că vă e cunoscută istoria, Cicerul va apăra, va pierde totuși procesul, Milo e exilat la Marsilia, ce loc trist, ce să spun, Marsilia. pentru era depărtarea de, de Roma îi durea foarte tare și, sigur, de statutul lor social. Urmă. Bine, sigur că războiul Galii totuși se prelungește prin unele campanii finale. Spre sfârșitul deceniului Publică Cicero de Republica, care este principală lui Operă de filozofie politică și care conține acel final spectaculos Somnus Cipionis, vom reveni Acest, această parte care pe mine personal mă preocupă foarte mult, pentru că este un compendiu de cosmologie antică, inspirată, de tot de Platon, dar sub pana lui Cicero înseamnă foarte mult și e foarte, foarte dens și frumos ce avem acolo. Războiul Cugarii se prelungește aproape. cu un războiul civil, deci vedeți că acele înțelegeri împrepotentați nu au fost făcute să dureze și de altfel, întotdeauna când se încheie un tratat în viața politică, un tratat delicat, e bine să ne punem întrebarea aceasta, cât va ține el? Pentru că istoria ne arată că ele nu prea durează. Deci sunt făcute pentru a preîntâmpina dezastre și preîntâmpinarea nu prea dă roade. Deci, uh, uh, casus oricum uh, a ieșit din ecuație mai devreme, dar între cei doi, între Cezar și Pompei, conflictul a fost un acel în măsura în care Pompei întruchipa aspirațiile conservatorilor, pariaseră pe Pompeius Magnus, cuceritorul în Orient, fiind o personalitate politică foarte puternică, cu vreme ce Cezar se înălțase pe umerii popularilor, să zicem așa, și lui, depășind însă aspirațiile acestei clase politice, deci n-am avut dorința limitată de a reprezentare populară atât. fel. Știți ce se întâmplă cu um, ce data cu trecerea lui de la 10 ianuarie, um, celebra declarație alea iacta este. Um, A rămas proverbială. Aici, zarurile au fost anuncate, Zarul, ar fi în latină. Ce înseamnă asta? Pentru ce e zicală? Pentru ce o folosim? În ce contexte? Că nu mai există cale de întoarcere. Nu mai există cale de întoarcere. Sigur că Paradoxul e că Rubiconul în mic am văzut, cred că ați văzut și voi, documentare, unele dintre ele sunt bine făcute. Ne mai ajută să vizualizăm locuri și fapte. Sigur că textele și bibliografia are un de bază, dar unele documentare sunt într-adevăr de ajutor. E un răușor, Rubiconul aproape Ca și cum ar fi. Și totuși a contat atât de mult. Este, a fost limita dincolo de care lucrurile nu s-au mai putut întoarce, pentru că uh, uh, Cezar a pășit pe un teritoriu care semna de fapt, o declarație de, de război. Uh, războiul se va purta pe mai multe uh, teatre de luptă. Foarte interesant asta pentru vremea Cerea. Deci, mai întâi în Hispania, Ilerda este uh, orașul, localitatea significativă. Comperius avea un, un fiect acolo, o, uh, o zonă în care era foarte influent, după care se mudă teatru de luptă, ziți, în 48, în 48, Vara este de-abia lupta de la Farsanus în Grecia. Deci, republicanii se refugiaseră în Grecia, trecuseră Marea și acolo suferă din în frângerea înfrângerea dar nevoi nu se încheie cu asta, pentru că Pompeiul se refugiază în Egipt și va fi numărit acolo, și asasinat de Egipte, chiar dacă nu pentru a face plăcere lui, lui Cezar, pe care îl recunoșteau de cât Și, uh, sigur că egiptenii au la vremea aceasta, de fapt, e vorba de, de urma și uh, Toleneii sunt dinastii, la ora aceasta, o dinastie, post-Alexandru cel Mare, genenistică. Aveau probleme succesorale importante. Știm că este un moment important și pentru Cleopatra, și, sigur că, istoria a fost așa cum a fost și a fost apoi, în plus, romanțată de literatură și a exaltat imaginația posterității, iar adevărat că deja contemporanii sunt destul de exaltați de ce se întâmplă în Egipt și de farmicele Cleopatriei, cărora le-a căzut victimă oamenii atât de străluciți. Cezar, mai întâi, și apoi Antonius, într-un mod atât de dramatic, care interesantă trebuie să fi fost prin Rezultă din legătura aceasta, știm, și un copil, anumit Cezar, care nu va avea viață în evident, dar a existat Esaion, de 46, vedeți, e salion. Înfrângerea din 46 de zețe, vorba totului de 3 ani de război, civil, deci nu e chiar puțin pentru ca să vorbim despre înfrângerea finală de la Taxus. urmată sau marcată de simțirea celebră în epocă și foarte semnificativă a lui Cato cel tânăr, un stoic, de mare prestigiu, binecunoscut pentru severitatea lui, cumva comparabilă cu severitatea lui Cato cel bătrân, doi selveri, Sinucide, de fiind, da, vedeți, un act de onoare. Ea este un fel exemplară și uh, ne putem gândi din nou la ea, în secolul următor, în perioada deja a Iulio-Claudienilor, uh, când tiraniile uh, se succedă, mai ales cea lui Nero face ca personaje strălucite, să se sinucidă și asta prin calea onorabilă de a ieși din, din viață, odată cei cădute în disgrație. Creștinismul, da, creștinismul sigur că condamn sinuciderea, la fel platonismul. Deci sunt curente și religii care o condamnă Altele care nu sunt de atât de severe împotriva ei, de putea vedesc că uh, o admite și uh, e un subiect generos de, de discuție acesta. În ce măsură sinuciderea poate fi îngăluită. Uh, urmează ani cel puțin, la fel, de de și de frământați. Deci, nu nu s-au liniștit lucrurile și vă spun asta ca să înțelegeți și mai bine tensiunea aceasta extraordinară care s-a acumulat în societatea romană și care va explica, în parte, cel puțin, euforia care cuprinde societatea romană atunci când Augustus începe să netezească drumul către o, un nou început. Deci De aceea au fost atât de entuziast îmbrățișate unele dintre reformele lui, au fost înghițite uh, trișterile în felul în care a, a uh, a spus într-un fel adevărata natura faptelor lui care demontau vechea republică. Despre asta e vorba. Era totuși destul de clar că el folosește doar aparența vechilor structuri pentru a obține un nou conținut. E, lucrul acesta ar fi putut să fie respins cu furie de romanii tradiționaliști. Totuși nu s-a întâmplat așa pentru că tensiunile din deceniile precedente au fost atât de mari și de, de durabile, încât s-a dorit cu ardoare pacea, încheierea vechilor stări de, de lucru, Revenim la anii 46-44, anii în care uh, Cezar a rămas singurul uh, potentat pe scena politică, uh, se pregătește să facă reforme, chiar reforme care ating proprietatea. Deci, pe când se la proprietate, <laughs> e că uh, se întâmplă lucruri foarte serioase și că se schimbă uh, sistemul uh, social și politic. Uh, până în reforme, pe toate planurile, uh, mergând până la calendar, știți, calendarul Iulian, va fi uh, multă vreme uh, cel pe care lumea va va lucra. Um, N-apucă, însă, să-și ducă nici pe departe la capăt uh, proiectele. ci uh, Cicero, care a trebuit să-și calce pe inimă puternic ca să accepte situația la bine, n-ar prea fi avut în control, de fapt. El pariase pe Pompei, a crezut decenii în prietenia și sprijinul lui Pompei, uneori poate ne justifica de mult Pompei, dacă am lăsat Walter minte nu putea suferi pe Cezar și ne amuzăm astăzi citind pânără scrisorile dintre ei doi, și scrisorile pe care Cicero le schimbă cu prietenii săi, în perioada războiului civil. Îl vedem, pe de o parte, învins de frică. Deci, e destul de laș Cicero, destul de slab în perioada aceasta. Și mult că nu poate proceda așa cum îl îndeadă inima. L-a urmat târziu pe Pompei, pentru că a mânat cât s-a putut gestul de necălca pe urme, efectiv. În scrisorile pe care le trimite lui Cezar, e totuși un foarte bun diplomat. Vezi că are toate, toate canalele de, de judecată deschise, Deci e un, un partener la înălțimea lui Cezar, care totuși îl joacă foarte bine și care își permite să fie generos. Deci, Cezar l a fi vrut pe Cicero în tabăra lui pentru a se folosi de prestigiul lui și de cultura lui și de anvelbura lui. Nu-l pedepsește pentru faptul că era pompeian Cicero, uh, e foarte scurt și foarte perfid și uh, mimează seminătatea de vină în biletele pe care le trimite lui Cicero. Uh, Ce, e adorabilă corespondența a lor și sigur că, spuneam, e dublată de văicărelile unor penile ale lui Cicero către Atticus către prietenii lui, uh, văicărelile unui om neputincios în fața forței lui Cezar. E în anii aceștia, ultimii a lui Cezar, Cicero, sigur că e din ce în ce mai dedicat operelor filozofice, o formulă pe care și francezii, francezii au consacrat-o la un moment dat și o folosesc cu umor, ce înseamnă pentru un politician să își încheie care era un politician de școală veche, care mai era și un emiter, sau nu orice cază avea ceva cultură, pentru că astăzi nu mai la noi. În general, în lume, nu se mai poartă acest model. sunt aproape toți foarte curți și uh, rudimentari în uh, peisaj spiritual, așa. <coughs> deci, când se retrage, cumva, forțat din viața politică un astfel de reis, se spune, s-a retras a se la spumpele lui, dragile lui studii, studiile lui cele dragi Uh, uh, așa și Cicero, nu prea avea de, de făcut, mai ales că este și momentul în care uh, Cicero va fi crud lovit de moartea picei lui, perică și asta sigur că va face mai reflexiv, mai, mai contemplativ. Uh, abia la Munda, tot în Hispania, cumva este uh, circular așa, uh, dezvoltarea războiului uh, civil. Uh, ultimul act se joacă din nou în Hispania, începuse la Ilerda, încheie la Munda, uh, Și în 45, Cezar, într-adevăr, este singurul stăpânitor al Romei, dar pentru foarte puțin timp, deja se apropie teribile ide ale lui Martie în 44. Vedeți că a pus în cursive aici o primidere la ceea ce se întâmplă în viața intelectuală și mai precis la aceste școli epicureice din Campania deci nu una ci mai, mai multe, două cel puțin, cea lui Siron de la Neapolis și cea lui Philodemus din Villa Pisonilor de la Herculanu Pison, da? ne sună cumva cunoscut sunt personajele din lumea poetică a lui Horatius. Ce se întâmplă după idele lui Martie? Foarte pur, imediat, deci instantaneu, se pune problema prelumării unei politice. Și aici s-au afirmat niște capete strălucite cei care își vor disputa pe viața și pe moarte această moștenire sunt Antonius și tânărul Octavian care pusese adoptat de cezar și vine la Roma la o vârstă fragedă, la 19 ani, pentru a-și legaliza calitatea de moștenitor. s-a mișcat foarte repede. Da? Și Antonius, Bun, avem piesele lui Shakespeare care sunt încântătoare și ceva din atmosfer, din fervoarea aceea a epocii, o transmit. Chit că știm ce înseamnă teatrul clasic și apoi ce elizabertan pe teme mitologice, unor ale Antichității. Deci nu, nu trebuie să ne așteptăm să desfie Fedra uh, clasicilor uh, francezi să fie tot Fedra pe care o știm din Antichitate sau Medea sau... Deci, uh, de obicei, clasicismul francez a schimbat complet uh, adâncimea personajelor și tipul lor de sensibilitate. Evident că, da. În ceea ce privește piesele acestea dedicate de Shakespeare, lui Cezar, lui Antonius, sigur că multe lucruri sunt altfel decât vor fi fost. Ceva, am impresionat fervoarea, fierberea acelui moment, ne-a transmis șeții, sau mai, mai era capabil să, să restituie grație surselor pe care le-a avut. A? A, sigur că lupta se dă și pe calitatea de, de moștenitor, dar și pe legiuni, pentru că Roma a fost este și va fi o putere militară și garanția succesului politic trecea prin relația cu armata. Clar. Deci, și încă, din ce, în ce mai mult, armata va, va conta până la momentul în care ea face, practic, pe împărații chiar anarhia în secolul al iii Așa se genomit la anarhie militară, deci un secol în care armatele uh, fac legea. Mm? Și s-a văzut prea bine că n-a fost prea, prea dulce această uh, lege fără de lege a uh, armatelor, a conducătorilor de armate. Uh, în timp ce Horatiu se școlește la școli înalte, la Atena, unde să se întâmple asta, bineînțeles, e Parisul uh, anticilor, uh, Cicero duce bătălia finală a vieții lui, pe care o va pierde, dar o va pierde în modem, uh, slavă Domnului, adică așa cum a început de înfruntându-l pe Sila, va sfârși dem în l pe Antonius și știm că Antonius nu va ierta pentru așa-numitele filipice pe care le rostește Cicero împotriva lui. Acum, în mod de convenabil, Dispar consulii Pansa și Hercius în lupta de la Mutina, în care Antonius pierde deocamdată, deci în defensivă, încep alte conflicte civile. Adică, din această acesta de vedere, lucrurile nu se schimbă peste noapte, se va purta o luptă cu uh, tiranicizii, o luptă în care în cele din urmă, Octavian și Antonius se vor alia, dar relația dintre ei a fost tensionată și va fi tensionată până la distrugerea lui uh, Antonius. Uh, Octavian este a responsul, observați că îl numim așa Și vă voi prezenta o schemă, mă tem că de-abia săptămânea viitoare se va întâmpla asta, o schemă a evoluției numelor și titlurilor acestui personaj. Atrage atenția că pe el nu l a chemat niciodată simultan Octavian Antonius. Greșeala de a-l numi așa Octavian Antonius, se întâmplă și la case foarte mari. <laughs> Vedem, da, ună oară chiar în istoria literaturii a Domnului Cinze, care, în interie, foarte fiind cunoscător de, de istorie, dar n-a fost atent la, la lucrul acesta. Nu, nu l-a chemat simultan așa. Da? Și, în general, numele și titlurile împăraților romani sunt foarte semnificative, adică niciodată nu sunt rodul întâmplării. Se umblă la, la nume, ca un instrument de propagandă foarte important. Deci, promit o dezvoltare a acestei chestiuni mai târziu. Doamne, e vorba de Octavian. Iată-l consul. deja în 43 era după moartea consulilor anului. În noiembrie, în același an, se încheie, de fapt, se, se pecetuiește, vreau să spun, cel de-al doilea triumvirat, cel dintre Antonus, Lepidus și Octavian. Și în acest triumvirat, iarăși, două personaje contează mai mult decât al treilea din stat. că Lepidus e mai mai slab decât ceilalți în Între timp scrie Sallustius. Vedeți? În anul în care Cicero moare, Sallustius scrie decomniurativul de Catilinai. Este semnificativ lucrul acesta. Deci, n-a fost o operă scrisă la cald, cum sunt Catilinarele Ciceroniene. și după două decenii de la evenimente. Asta, sigur că a avut și consecințe. Este totodată anul nașterii lui Ovidius la Iubita Sulmona, orașul în care și asta se organizează celebrul certamen Ovidianu, care fericește pe atâția dintre elevi. Elevii noștri se pasionează de Deci sunt cele două concursuri, cel de la Constanța și cel de la Sulmona, care formează viitorii latiniști. Bun. Deci, Ovidius este o generație, clar, mai tânără și decât Vergilius și decât Horatius. Vedeți că triunviratul acesta se face, anul 42 vedem clar, în ideea de a respecta actele lui Cezar. Deci, atât cât ajunsese Cezar să fie de detestați de poștii republicani, de conservatori, el se bucura, totuși, de un prestigiul extraordinar. Nu? Și um, cumva este sacralizată moștenirea lui. Da? Deci, de aici începem să discutăm. Um, este și anul în care, mai ales că o cometă și face apariția pe cerul Romei, Cezar este apoteozat și se învădărește și pe găsirea, uh, asasinilor al lui Brutus și Casius în primul rând, care nu erau cine erau niște oameni de bine, cultivați, idealiști, mă rog, uh, prieteni, este Brutus cu o fiu natural al lui Cezar, pe câte se poate înțelege. Deci nu era un criminal oarecar. Un nobil asasinat acesta, să, să zicem. Apoteozarea lui Cezar este un, un eveniment de foarte mare importanță Deci Despre ce vorbim aici? Ce înseamnă apoteozare? Apoteosis? Într-un a, a patronul roman în fost. În rândul zelilor, da? Asta e sensul cuvântului grecesc pe care îl întâlnim în mitologia greacă. Apoteozare. Heraclesului apoteozare E eroi care pășesc în rândul zeilor, deci transgresează limita aceasta dintre umani și divin, Lucrul este de cea mai mare importanță, știut fiind că romanii au avut foarte mari reticențe față de amestecul de, de planuri, în privința asta. Deci, sigur, zei sunt zei, a pretinde că un om devine zeu e o chestie foarte delicată. În mentalitatea republicană s-au ferit, cât de mult de a combina statuturile acestea. La începuturile istorii romane, la începuturile legendare, că așa ceva, cine este apoteozat dintre regi, Clar. Pe ce din tâi, Romulus, nu? Care devine prin apoteozare un zeu, protector al Romei. nu știți? Pe Quirinus. Quirinus, cel care dă numele cetățenilor în sensul nouile cuvânturi. Quirites. Un Ați început să citiți Titus Livius? Nu. Cred că pe doilea semestru se va întâmpla asta. Um this would be the day charge for the pus, este cel care a revoluționat într-un fel știința indo și a mitologiei popoarelor indo-europene, având drept unul dintre pilonii săi principali, tocmai primele, prima decadă din Aburbe Comita, lui Titus Livius. Pentru că acolo, spune el, s-a concentrat, a devenit legenda istorică, ceea ce va fi fost inițial mitologie pură. Și de asta, în momentul în care citi Titus Livius, este un ideal pentru a recepta pe primezii. E adevărat că, spun, eu, uh, și alții, eu, înțeles? consumă atât de multă erudiție uh, dumezii. Pe fiecare pagină sunt atât de multe materiale, conștiințe, legende, detalii, chestiuni care țin de realia. Deci omul este o, o uzină, o, o instituție de de, de poate să intre în mintea unui om atât de mult. E, cu cât consumă, cu cât cheltuiește mai mult în efortul acesta de a demonstra cu atât, devine puțin suspect, adică prea se potrivesc lucrurile, așa, la milimetru, cu fapte de mitologie romană, cu fapte de mitologie nordică, foarte multe între comparațiile lui privesc Sudul și Nordul, cu primiteri la lumea indiană. La chineză, am observat. La chineză? Da. Bine, asta poate pentru contrast, pentru că cel puțin China nu intră în sfera indo-europeană, dar India, cu siguranță, da, și vă îndipuiți că, așa cum s-a înscrita, este o, o limbă ca o junglă indiană, la fel și mitologia indiană este una, mai mult decât arborescentă, nu? Deci, sunt tone de, de material, de extrați de acolo, de fapte, de povește. De, pe toate acestea le stăpânește din într-un mod care nu se poate să nu fie seducător. Ai un, un moment așa de abandon, de încântare nespusă, uh, numai că trebuie citit, cu de Adică... Să mai ierte umbra domnului Sușanski, maestru nostru, un, un mare savant. Dacă ei dispus spus lui ceva împotriva idei el era să despulvereze spulbere, jura pe viabilitatea acestei științe. Și bineînțeles că ea este fascinantă și pretinde, cum spune domnul Fugariu, geniu pe fiecare pagină. că Trebuie să ai enorm de multe cunoștințe și o mobilitate intelectuală și filologică, care nu-i la îndemâna oricui. Nu oricine poate să facă ideea europenistică. Dar, sigur că sunt unele piste care te pot duce la urmă, la un de, de religie, așa, de fascinație care obnobilează, nu adevărul, dar lucrurile cu adevărat importante. Nu să mai explic, cred că am mai făcut-o nimic, o fac din nou pentru voi. Deci această teorie atri trifuncționalității ide-europene, de pildă. Cred că ați mai auzit de ea. Dumnezeu, constată existența unor structuri trifuncționale în societățile indo-europene vechi. Uh, și, desigur, în uh, lumea mitologică veche. În ce, la ce se referă de funcționalismul ăsta. Deci, în societate există uh, straturi, desigur, la vârful societății funcția suverană este împărțită de rege și mare preot. Deci, e o funcție cu două fețe. Cum ar fi în mitologia romană istorică, istoricizată, Romulus cu numa Popilius. Ei sunt regi reprezentativ pentru funcția întâi, cea a suveranității. Pe treapta următoare, sunt războinicii, vechile societăți sunt privilegiați, sunt respectați, sunt de cea mai mare importanță. Deci funcția războinică mai ar fi Tullus Hostilius, care o preia în istoria legendară-romană. Și, apoi, cealaltă funcție este aceea a asigurării prosperității și a extinderii corpului social, Ancus Martius, sau Ancus Martius, Martius cum vreți să-i spuneți, ar de-al patrulea rege, prin patru, da, latino-sabini, regele cel bogat, da, deci, care asigură consolidarea și extinderea social. Bun. chiar dar ar fi schema. Ea e cumva logică, să spunem, și cred că se întâlnește și în alte părți ale lumii. Nu am o suficientă ca să fac trimiterile necesare. Dar, bun. O înțelegem? Așa este? O regăsim în evumediu? Deci, din nou, funcția suverane împărțită între rege și vârful și ierarhiei clericale, războinicii, cavalerii medievali, uh, sunt privilegiații și există și uh, un altă stradă în al societății, cel care îi asimură prosperitatea. Cât pot să... Se cheltuiește enorm de multă știință, cum spuneam, pentru a demonstra în detalii viabilitatea acestei scheme și universalitatea ei în spațiul indo-european. E Cât poți să uh, scoți din asta până la urmă? Sigur că povestind și punând cap la cap legendele, ele sunt încântătoare. Dar, până urmă, ce mă interesează, poate dacă vreau să aflu ceva esențial despre lumea aceea. Îl explic pe Platon prin, prin funcționalismul indo-european. Îi explic genii. De nu urmă mă interesează mai mult ceea ce are specific fiecare dintre uh, spațiile acestea vechi vechii indo-europeanități. Iar specificul vine de, de dincolo de, de ceea ce este comun. Acum Nu spun că sunt inutile aceste cercetări, din potrivele te duc la cunoașterea în detalii a vechi, mai ales sau, în primul rând, coroborate cu uh, o știință filologică, indoeuropenistică, asta este în primul rând. În secolul al 19 lea așa s-a afirmat o știință a limbilor vechi și Aici, ca să înțelegeți că de, de amplu este terenul de, de studiu, vă trimit imediat la benvenist, a fost și tradus în română, nu șans, chiar a făcut-o, vocabularul instituțiilor europene. Vă rog, dar și citiți, veți fi încântați adică vedeți în ce fel rădăcinile acelea pe care le studiază benvenist, vorbesc despre vechile mentalități. veți înțelege mai bine și religiile, și viața socială, și uh, politicul, și tot ce vreți, da, în materie de structuri mentale, Pentru că limba asta face poartă cu sine structuri mentale. Deci, vă în din suflet să, să mergeți pe calea aceasta, cu prudență însă, și fără a cădea în transe dintre acestea religioase, care nu te mai lasă să vezi, până la urmă, pădure din cauza copacilor, Deci, când cauți un, un specific, e bine să treci de schema asta. Nu? De aminte, între istorici, arheologi și indo eu orică am asistat la niște certuri Domnul Sușați față în față cu de la Institutul de Arqueologie, unde mă trimitem acum să faceți practică. Vale era teribil o atmosferă atât de grea cu cuțit cum se spune. Uh, sigur că și unii și alții și au dreptate lor care e problema. Archeologia vine cu, cu totul alt tip de documente. Deci, una este obiectul pe care scozi din Pământ, alta este limba restituită prin uh, știința filologică. Ele nu se acoperă neapărat, deci obiectul nu-ți spune neapărat ceva despre limba pe care o vorbeau cei care au vehiculat, sau au făcut așa locul. Și de aici, asigur că, nenumărate disensiuni și... semne de întrebare. Cum poți face să împaci cele două ordine de fapte? Adeseori, nu e ușor. Sigur că dacă există deschidere și de o parte și de alta, se poate ajunge la lucruri interesante, dar se cam suspectează cele două tabere de uh, defecțiune, așa, de, de lucruri fantasmagorice. Bun. De unde formise Dumnezeule? Chiar nu mai știu de unde am pornit. La Ponteozara lui ce? De la? De la ce? De la Aproc de Condita. La de Ozare. De la Chirinus. De la Chirinites. Da, da, da. care este foarte mult studiat de de Dumnezeire. Avem de românări ca să termin cu uh, informațiile lealte de el, avem o uh, sinteză, lucrarea lui de sinteză, care este tradusă mici și epopee, da? Jo și Tradusă de Domnul Dușanschi, doamna Văltăceanu, doamna Creția lucrat împreună. Jor și mențin, mit și epopee. O așa, groasă, Foarte plăcut, totuși. legitim. Și avantajul este că e lucrarea lui de sintețe. Quirinus, așa da. Apoteozare. Deci, ce-a însemnat asta? O să vedem cum duce mai departe Augustus, ideea aceasta. De fapt, el a speculat apoteozarea lui Cezar la maximum. El a lucrat pe linia aceasta la deschiderea spiritului roman către ideea de um, regalitate, de monarhie inspirată de infuzată de divin. Așa ceva romanul republican refuza cu furie. Deci când au abolit uh, Monarhia, monarhii i-au alungat pe Darwin, au respins categoric ideea aceasta că un muritor se poate ridica deasupra celorlalți și, de singur, nu admiteau să se poate ridica deasupra celorlalți cu concursul Divinului, ca să zicem așa. De altfel, nu vorba doar de alungarea Darwinilor aici, tot modul oriental de a înțelege monarhia, nu? orientalii s-au distins prin uh, această concepție a suveranului umano-divin. Uh. Faraonul, da? E cel mai clar în cazul lor, dar nu numai. Și în lumea aceasta uh, persă și în cea și la toate boboarele orientale. Căpetenile națiunilor sunt oameni ai divinității, dacă nu ceva de timp cu zei sau chiar zei. Faraonul este divin. Clar. Da? E, așa ceva nu intra e în videa romanilor cu niciun chip. Și faptul că uh, s-a pus problema apoteozării lui Cezar și apoi uh, Octavian va lucra foarte fin în sensul uh, creării unei aure divine în jurul monacului care se vrea, va conta enorm. Deci va, va fi cu consecințe uniașe pentru uh, evoluția Imperiului, a mentalităților, chiar a apariției noilor religii și a difuzării lor. Sigur că, uh, prin difuzarea creștinismului, lucrurile se vor complica și mai mult, dar deja Augustus a făcut foarte mult și într un mod uh, absolut neașteptat, dat fiind profilul acesta al romanității tradiționale republicane. Uh, întrebarea este dacă ingredientele folosite de Augustus au fost exclusiv orientale. Nu, nu exclusiv orientale, e un subiect uriaș, o temobiașă de studiu pentru istorici. Sunt și elemente orientale, și elemente elenice, dar și revigorarea unui fond autohton de multă vreme uitat, categoric. Nu? Nu. Uh, mergem puțin mai, mai departe, vedeți că uh, 42 este anul de la Filipii, când uh, uh, armatele lui Brutus și Cassius uh, sunt înfrânte, cei doi se sinucid, din nou sinucide între acestea de, de onoare, il fiind de altfel sub influenza filooffii stoice de asemenea. Ma nu se că dovre stoici antichitățiii s-au simdus stilul acesta de ieși din viața publică, atunci când totul e fiendut pentru cineva. Dăi nu e și neoopa creștină până prezilele noastre, Un or se zice mai numai, mai în serios că în societatea română ar fi cazul să se simulcide mai mulți, nu l-ați anterul, dar vreau să spun că întotdeauna e semn că clasa politică mai are ideea de demonoare care ar fi bine să mai funcționeze și cu părțile noastre. Deci, când nu mai ai posibilitatea de a-ți spăla fața, cumva, e o cale de a arăta că ții la omoarea ta. <coughs> Bun. Trecem peste asta. Iată începuturile activității poetice ale lui Începutul. E prospus, pentru că presupunem că Vergiliu a scris și înainte de Mucolice, cum o arăta, Sper foarte curând. Deci, Apenzi, Vergiliana, poemele de acolo, vor fi precedat bucolnicele. În anii următori, se întâmplă în continuare lucruri complicate. N-a fost deloc ușor sau un drum pe care Octarian a fi fără probleme. Nemulținutere, teamă de proscripții, deci de posedări de pământuri. În momentul în care uh, mizezi pe armată foarte mult, trebuie să te gândești cum o cointeresezi cu adevărat. Pentru că odată ce armata nu mai este neavărată a cetățenilor, pusese armata tradițională, ci o armată plătită a, mercenari, cum se întâmplă după reforma făcută de Marius, atunci, e limpede că... De, deci, cei care pleacă la oaste, nu mai sunt proprietarii, care deja au pământuri multe și sunt oameni bogați, apun. Erau cavaleri, posesori de cai. De-aia se și cheamă. Cavali, și recunoscuți pentru bogăția lor. Sunt oameni de tot felul care așteaptă niște recompense că nu mai nu se duce așa de amorartei la război. Vedeți? Și în zilele noastre, mutatis mutandis. Uh, nu nu spună e singur element, dar el contează foarte mult. Sunt foarte bine plătiți militarii. Și care și riscă viața, sigur că da, și o riscă nimeni, chiar așa de pomană. Intervine și o urmare militară, apoi și patriotismul să zicem, eventual, dar există atracția unor beneficii și proscripțiile acestea s-au făcut pentru a proprietării pe veterani. odată ce îi, îi, îi lași la pe soldați, deci le dai ceva de făcut, să simte că meritat. Și le dai pământ. Asta este baza uh, proprietății. Ori, uh, veteranii potentaților cereau cu toții în proprietărie și s-au încurcat în uh, proprietăți. No. Foarte, vedeți, senatul este dominat oba, de o doamnă Fulvia, prima soția lui Antonus da? până una alta. Deci este una dintre femeile acestea voluntare și care înțeleg să se implice în politic. Da? În Grecia nu vedem așa ceva nici la Roman nu vedem în mod curent. Deci femeile joacă un rol foarte importante, dar în planul secund, nu chiar așa neva și scena vieții politice, e, uh, folia cam uh, transgresat niște limite. <coughs> um, Se implică și fratele lui Antonus, alături de, de Fulvia și nemulsumirile veteranilor sunt speculate. Deci, oamenii ăștia fac agitație, ridică uh, orașele la război. Urmau să fie expropriate, vedeți, 18 orașe italiene, Bine, populația și uh, posesiunile lor, în proprietăria veteranilor și asta face să se declanșeze războiul pe Lucid împotriva lui Octavian. E războiul anului 1941. Între timpul viața literară nu florește, vedeți, Horatius care începe să scrie la Roma, Deci, apropo de determinismul acela fix pe care îl respind, nu putem spune că întâi a venit fericirea peste Roma și prosperitatea aduse de Octavian și apoi au început să scrie acești poeți. Nu. Deci lucrurile sunt departe de a se fi calmate în vremea aceasta. Există promisiuni, există personalități foarte puternice pe care literații le apreciază, la care sunt atenți, dar uh, lucrurile s-au petrecut cumva în paralel. Deci Octavian muncea pe punctul de luptă, literații începeau să producă lucruri de foarte bună calitate. În uh, cele din urmă, Octavian triumfă, sigur că da, Fulvia moare, uh, Tensiunile dintre Antonius și Octavian în surul Italiei, la vremea aceasta, sunt evidente și nu se vor potori prea curând. Se um, face, totuși, o pace precătoare, dar totuși o pace. Este celebra pace de la Bundisium, din anul 40, printre care artizanii ei se numără Bine cunoscutul Asinius Pollio, un personaj cu care ne vom întâlni, pentru că este dedicatul unor lucrări vergiliene, și el foarte reprezentativ pentru un gen de om de stat, de vărbat politic, foarte interesant și pozitiv. Deci, spuneam că înainte vreme, Omul roman republican nu concepea să nu participe la viața publică și să nu trudească uh, pentru gloria personală. Deci, asta este ceea ce justifica lui viața să se ilustreze într-un fel, deci o, o ambiție de lumea noastră care a trecut prin atâtea răsturnări și a asimilat creștinismul care comanda în acest mod de a înțelege sensul vieții. Deci nu trăiești pentru gloria ta, ca creștin, ci ad maiorem gloria Dei. Pentru gloria divină, care poate să însemne anonimatul tău. Trebuie să-ți asumi faptul că se poate ca în timpul vieții să fii complet necunoscut, să, să vârșești binele în umilitate totală. Până la batjocură. Până la batjocură, până primirea tuturor jimililor uh, pe care un om, sau suferințelor fizice pe care un om le poate purta. Deci nu contează ce se întâmplă în viața asta atâta timp cât scopul tău este mântuirea. Deci dacă vrei glorie, o vrei pe cea din lumea de dincolo, care se poate să fie în total uh, discontinuitate gloria lumească. Deci, ambițiile de orice fel, chiar și cele, să zicem așa, mai pozitive, cele intelectuale, cele literare, artistice, nu sunt neapărat o virtute în creștinism. Pentru omul clasic, gloria era un scop al vieții. Sigur! Gloria la care se ajungea pe și timp. ca erom pe câmpul de luptă, ca bărbat de stat, da? în cele din urmă, ca filozof sau om de, de litere, da? da? Și aceea e tot o glorie pe care, cei mai înțeleți, au venit să, să o propună și să o urmărească, da? Unde vreau să ajung? La tipul acesta uman, care nu e neapărat uh, clasic. Asinus Polio, mai sunt câțiva în jurul lui Augustus Mecenas, bună oară. Uh, Agrippa, vom vedea. Care ce au special? Sunt oameni foarte pozitivi, un rol foarte pozitiv. În sensul că nu-și doresc să ocupe prin planul scenei politice, o au asta. Sigur că sunt și oameni politici. Sunt dispuși să ocupe un rol secund. Sunt îndreptați spre bine, spre binele statului, spre binele lui Augustus, eventual. Deci, îl sprijină în politica lui pe care au apreciat-o și au înțeles-o, au asumat-o. Nu mai au această ambiție. de a fi în fruntea lor. Foarte uh, interesant, spun eu. Și cu asta cred că trebuie să luăm pauză. Ah, da, ce vreau să fac săptămâna viitoare este următorul lucru. Să parcurgem mai repede această cronologie. Vom da și voi pe ea. acasă, la urma numelor, și voi invit să citiți istorie, că până la urmă vă ajută foarte mult, vreau să discutăm noțiunile, conceptele, gândirii politice ale lui Augustus, care spun foarte mult despre marile răspunării din epocă, și în sprijinul acestei discuții, o să vă aduc chiar de astăzi aș vrea să vă dau pagini din rest geste din Augusti, să vă aruncați o privire. Uh, nu vom citi mult de acolo, câteva fraze, dar ele sunt foarte importante. Testamentul politic al lui Augustus. Uh, e o lectură foarte instructivă, veți vedea. Deci, și care ne interesează, cumva, și din punct de vedere, literar, Cei bărbați de stat aveau o cultură literară și uh, cultură, în general. Scriau și Cezar scrie, nu? Deci, învățăm ca scriitor pe, pe Cezar. Uh, am spune că nu contează, din punct de vedere literar ce a făcut el. nu chiar așa el scrie, ca un atigist, ce se vrea. Și are darul acesta al proprietății termenilor care este un atum și în literatură. Da? După pauză, astăzi ne